Egunon kikamunarriz? Egunon! Zer da? Topagunea? Bo, topagunea da e, Euskara Elkarteen federazioa esango genuke. E, Euskara Elkarteak e, batez ere egualdean daude e, edaturik eta beren egin behar nagusia da erabilera soziala bultzatzea. Euskararen erabilera bultzatzea. E, herritar muimenduak dira, eskuarki herrietan eta eskualdetan e, sortu direnak, eta beren egitekoen artean daude, e, lehen esan bezalak, e, erabilera soziala bultzatzea, haixialdian euskeraren erabilera sustatzea, herri komunikabidek bultzatzea, e, egiten diren e, aurre eta gaztein begirako ba, e, sorkuntzak eta euskeraz izan daitezen emendatzea, e, Azkematian esango genuke, herritarren artean, euskararekiko atxikimendua sustatu, euskararen alde dauden herritarrak bildu, elkartu eta elkargune oietatik erribakoitzean, eskualde bakoitzean, ikusten diren aukerak eta lehentasunei e, aurre egitea eta proposamenak bultatzea eta egitasmoak bideratzea. Ego euskal herrian e, euskal karteak ezagutzen ditugu. Hainiz badira, ia herri bakoitzean bada, edo baliara bakoitzean badira horlako elkarte hauek, euskara sustatzeko elkartek. Ipara euskal herrian horren digen ez dirila gehiagia mamituak, ez? Hor badugu albisteun bat ere, eta da lehen e, euskara elkartea e, sartuko dela federazioan e, ba, hilabete honetan berean, ez? E, urrian, e, endaiako, mintzaian elkartea izango da, badira! Eta gero, horre eta zaparte ere esango genuke, horrez gain, baditugula, eh, hainbat eh, persona, oso ingurukoak ditugunak, eh, hainbat esperientzia bideratzen ari direnak, han eta hemen ere oso bat egiten dutenak eh, topagunearen filosofiarekin eta egiteko moldeekin. Eta eh, harreman oso estua dugu, Euskal Konfederazioarekin. Egin eh? kontuz eta segurazki entzulentzat ezagunena eh, izango den eh, guk bultzatutako ekin biden artean euskaraldia eh? egongo izateke az egin genena eta heldu urtean ere berriro egingo dena. E, euskaraldia izan zen hain justu eh, batez ere topanguneak bultzaturiko eta erakundeekin elkarlanean eh, buruturiko egitasmo bat erritarren eh ohiko autu linguistikoak eta ohiko ezkuntzen erabileran eragiteko e, molde bat. Gogoan izango duzu, eh? jendeari eskatzen geniona, euskaldunei eskatzen geniena zen, ba edo aubizi izatea, edo belarri izatea. Hau da, eh lehen hitz euskeraz egitea, euskeraz egin ezitekeen aukera guztietan euskeraz egitea edo belarri prestizianik eh aukera uztea Euskera jasotzeko. E, horren inguruan eh indarra hundia sortu zen, herri batzorde asko sortu ziren eta nolazpait esateko e, topaunearen eta momentu honetan e, Euskal Konfederazioarekin e, batera eramaten ari garren elkarlanean ere eh elmuga eta xedea izango litzateke Hor sortu da, nindarrori, energia hori, hmm. egonkortzea eta urtean zehar ere beste ekinbide batzuetara bideratzea. E, oso garrantzitsua da, e, amaika egun horietan e, errausitu genuena, lortu genuena, baina e, urrengo euskaraldetik aitzina ere, nahiko genukena da, hor sortzen da, nindarrori, ez galtzea, eta hamaika egun ohiez gaindi ere herrietan e, eskualdeetan e, ormantentze. Zer aldatuko da aitzineiko euskaralditik ze aldaketa proposatuko dituzue ukandako esperientziak ze balioko du zerba berri egiteko. Bo Lehendik eta behin e, azpimarratu nahi nuke aurreko euskaraldian e, inork gutxik e, espero genuen... E, hedadura lortu zela Euskal Herri osoan eta baita e, iparraldean ere, ez? E, nik gustet gure ametxiko honenetan ere e, etzeguela e, lortuzena lortzeko aurrikuspenik. Beraz, e, oso havia puntu ona daukagu e, eldu den Euskaraldian aurretik lortu genuena eh hobetzeko baina bigarren urrez bat emateko. Aurreko euskaraldian entzuleek gogona izango dute, lehen esan bezala, e, norbanakoak izan gerituen, eh hritarrak izan gaine dituen, e, dituen e, protagonista nagusi eta helduden euskaraldian horrekin batera entitateak ere landuko ditugu. tugu. Entitate esaten dugunean esan nahi dugu, eh izan daitekela, herrietan diren elkarte tipiak baina baita ere hor dauden entrepresak edo e, bestelako erakunde ofizialak. Bi ardatzoietan e, egingo da eta e, gure elburua litzateke, gure sedea litzateke, aurrek uskaraldian bezala, hor, bai herri mugimenduak, bai herritarrak e, alde batetik eta bestetik erakundeak ere engaiatzea eta biek erla, elkarlanean e, aurrera pausoak ematea. Beti ere leku bakoitzeko errealitatean oinarrituak, E leku batzuetan esango genuke adar sozial hori indartsuagoa izan daitekeela, beste leku batzuetan adar instituzionalak izan daitezela ere indartsuagoak hala ez eta herrietako e, egoera sociolingustikoak ere aun aldatzen direla alde batetik bestera. Beraz, e, leku batean Eh, esan dezakete, bueno, Googleen etxiko ditugu, ba, haisi taldeak, edo Googleen etxiko dugu eh, merkataritza, edo Googleen etxiko ditugu erakundeak. Bo, hori, leku bako erabakiko du. Batzuk zioten amaike honetan konzentratzea ongi zegoela halako indarba susperaldioa sortzeko, gero urtean zehar alako behera bat sentitzen zela. Adibidez, burrengoazten, hiri burun bada euskeraldiaren inguruan badira, hainbat ekitaldi antolatu dituzte sortu da taldea dinamika bat, urtean zehar ere itso ingabe urte ondar artez. Hori da eh, hain zuzen ere orain landu nahiko genukena, na ez eta da Euskal Konfederazioaren babesean eta hemen hainbat herrietan sortu bueno, baditzugu adiskidekin, eta eta dauzskagun ba, toppagunearen inguruko eh, hainbat personen bidez eh, nola egin iparraldean eh, ez dadin gerta urtebetetik ururtteebeterako eh, utsune hori. Hori ari gara lantzen, baina hori batez ere, hori aztertzen ari gara bertako eragileekin, bertako arduradunekin, erantzuna... E, bertatik sortua behar duelako mm. e, ere aunitzetan e, errepikatu izan dugu. Ez dugu parasutismorik egin nahi eta beraz e, leku bakoitzetik e, eraikitako erantzunak izan behar dute bestela espaia dituta erreuziituko. Euskeen erabilero baliatzea da erronka nagusinetako bat, bada ezagutza eskoletatan eta egiten dela ikastoletan ezagutzaen datuak goitu doa emendatzen ari dira, aldiz, erabiltze edo baliatzea datuek ez dira haino onnak. Nola pasatu euskera eskolatik haizialdira edo karrikara edo kirolera. Hori dela eku bakotzen azterztu beharkoak gar e, eta hau iparraldean eta hegoaldean gauza bera da. E, eskolak edo ikastolak bakarrik ezin du. Ezinbestekoa da, Eskolatan egiten den e, lana eta ezinbestekoa eta esango nuke e, funttzeeskoa eta miragarria dela. Baina eskolak bakarrik ezin du hori badakigu, hori ikerketa guztiek erraten digute eta e, frogak hor ditugu. Beraz, e, nola babestu, e, nola indartu eskoletan eta irakasuntzan egiten den lan hori. Hori batez ere, esango dugu nuke, eskola orduz kanpoko eremu mugusti hori landuta lehizatekela. Hasi, herritarren erabileratik eta batez ere kasu aizialdiarekin guzti. Haur eta gazte hoiekin, eh, serikusia harremana duten erakundeetan ere euskerazko erabilera bermatuz eta euskerazko erabilera sustatuz. Alden kasuetan dagoen euskaldunduz eta utsuneak ikusten diren lekuetan eskaintza hori sortuz. Hori da, eh, euskera elkarteon egin beharrik behinena, nolabait esateko. Administrazioena, botere publikoena, zer izamerkoluke, jakimerre dugu nafarrona dibidez, hau zitegi batzuk, hau zitegi ekamando erabakin arabera, euskera administraziotik berriro ere, Gibel egingo dula nafarroan, iparaldana eguera bat, aixi, kaskarra dela. Zer imerkoluketa administru publikoek olako dinamiketan? Eh, batetik, herritarrari euskera eskaini. Alegia, nik ustete oso garrantzitsua dela, eh, herritarrak ez eskatu behar izatea aldiero euskeraren erabilera. Oso desberdina zu. Herriko etxe batera sartu, osasun zentro batera sartu eta esate baterako lehenitza euskeraz diasotzea. Edu ezzuk aldiero E, ahal egin hori egin beharra. Gauza bera gertatzen da, panoekin edo rotuluekin. E, zu e, denda batera, e, erakunde batera sartzen bazara, eta ikusten bali mahiro zu panoak euskeraz ere badirela, Asoz ere haiisiago e, eta fiteago erabiliko duzu euskara e, dena frantszees hutsez balin badago baino. Diguset hor dagoela administrazioaren e, egin beharra. Gaur egun dagoen legediarekin ere sustatu e, daitekena baita hemen iparraldean ere. Uste etorren gaimendu a handia ere eskatuko zaola eta eskatuko zeela instituzioi maila horretan. Eta gero bada ere euskarazko kultur eskaintzaren eta euskarazko kultur sormena lantzearen beharra eta hori Bai erakundeek eta bai herritarrek e, eta kasunetan e, topabunearen ikuspegitik hor sortu daitezken egitura horiek ere landu beharko luketera. Eta e, kulturak ere, ba, askotan oso kultura eskintzak, kultura ekin kultura sorkuntzak, eta hori segura eskimen e, iparraldean, esango nuke, egoaldean baino mamituagoa dagoen ikuspegi bat ere badela, ezer garrantzia duen horrek, hizkuntza komunitatea, Et rinkotzeko izkuntza komunitateari batera guneak Kikemunarriz Kikeamunarriz topa lendakari berria, mila esker bisitagatik. Plazer bada, hemen egotea.